Al Sharif, Al Syeikh Ibrahim al Bayturi, Rahimahullah Taala, wafik kalamnya isyarat ila, an alamalillahi Ma'a iradati al-sawabi jai'zun Wa'in kana ghairuhu akmala Fa'inna darajatil ikhlasi Salahun Ulyah Wawusda Uh, Wa fi kalamihi Dan Khoba fi Khoba muqaddam Isyaratun muqtada mu'akhar Wa fi kalamihi Dan ada Pada perkataannya Pada perkataan musonnet uh, Pada perkataan nazim uh, Pada perkataan musonnet Kata nazim Manna itu iaitu pada kata Nabi'an bi'an muri dan fitawa bi tami'a. Ah, betul tak ni lah betul fitawa bi tami'a. Ah, ha. situ sebab itu benar dah. Wa fi fa kalam nazim atau kalam munat rahmatullahi taala iaitu fitlihi bi jadi musannas kita harap akal Allah ah beri manfaat dengan mata jaharah dia ni Akal orang yang mahu akan membaca menghafal yang tamak ia lupa ia yang harap ia pada pahala kalau gitu pada perkataan musannas kata, kata fitwa bi tamiatu ada isyaratun ila isyarat kepada an al amal lillah bahwaso beramal kerana Allah taala ma'a iradatitsawabi serta mau kan pahala hah pato kita semaiet semaiet tu lillah taala ah ha, tapi di samping tu tu kita nak ke pahala hah kita beramal kerana Allah di sampingnya kita nak ke pahala hah macam itu tu, tu Jai'zun khobar anna ha, Annal amal lillahi ma'airadati s-tawabi Jai'zun Bahawasa beramal kerana Allah Serta menghanaki akhir pahlaw ha, Itu Jai'zun harus iya Tak ada kata hara tak ha, Jai'zun harus iya Boleh Tak ada hara sekali ha, Hara tu hari iya Ja'izun Wa inkana ghairuhu akmalah Dan jika adalah Dan boleh kata Wawul hal in za'idah Boleh juga Dan jika adalah Ghairuhu yang lainnya Yang lain daripada Al-amalillah Ma'iradati sawak ni akmalah ha, Walaupun yang lain tu lebih sempurna Apa-apa lebih sempurna Amalillah Tak sah iradati sawak Haa nah, tu lebih sempurna lagi tu kita potong betul maa ah tu amalillah semata-mata kau panggil ha hak tu lebih sempurna amalillah ma'a iradatit Boleh tak ada salah ha tu dia wala hak hak lain pada tu terlebih sempurna lagi hak lain tak apa kerana hak lain tu iaitu huwa, -huwa al amal lillah nah ha, semata-mata Allah wal amal wal amal lillah faqat hmm, dia itu غيره wala po yang lain daripada amal lillah ma'iroti itu lebih sempurna apa yang lain aywah wal amanu lillah fakat nah ha, iaitu beramal semata-mata Allah tidak kata nak kepala tidak kata nak lari daripada azab ni akak hak tu lebih sempurna lagi sebab apa katanya amal lillah ma'iroti thaw itu jaizun Fatin darjah ikhlas, darjah dinasa dengan kasarah isim. Inna foto fi kuat ta'alin. Karena bahwasanya segala murtabak, segala derjah, segala pangkat ikhlas itu adalah tuntiko. Ikhlas itu ada tiga murtabak, tiga pangkat yang pertamonyo ulya darajatun ulya baca dengan apa dia tu muannas ha ulya ha tak nih tu isim tafdhil fu'la ha kalau hak akan kata a'la ha wa wastah ha tu fu'la kalau hak muzakkar ausat dun wa dunya ha, kalau hamzah kat adna tu semua tu guna dengan lafaz muannat sebab mausuh dia darajat jadi tiga darjat darjat yang pertama dia panggil darajatun ulya darjat yang tinggi ah ha, ikhlas yang paling tinggi sekali yang kedua wa dan darjat yang pertengahan yang ketiga wadun ha, ya, ah darjat yang rendah. Ah dunya yarnah. Atu makna dunia-dunia ya la ha, tu. Makna, nah makna yang rendah, yang hina, yang lekeh, yang keji. Ah ha, dia, dia. Jadi kita tak faham makna, jadi biasa dunia-dunia. Ah dunia. ha, sa so, kelima arah dunya, taknis daripada adna mali daripada danaa, ah. danaa ah, makna huduh, keji, hina. Ha, dunia yang keji, ha, tu dia dunia Sahabat kita buat amal dunia tu penuh kita tu Hmm, dia pandai hidup bareng mulat, hidup kerana keji Kita zikir tu mulat lah Tapi giduk kerana keji, ha, kerana keji. Oh, seolah tak air jurnih, air baru Kita giduk caput, caput, benda-benda cemak, jadi cemak lah air Haa tu sikir kita tu molat lah Baca kera'al tu molat lah Tapi kita hidup kerana dunia je Panggil abu-bubu menda kaji Punah baca kera'al kita Haa Sebab tu kena baik hati tu ya Lepas kita menutup ilmu Lepas tu lah. tutup tu jalan molat dah Kita hidup mengaji Ugamu tu jalan molat dah Tapi kita pergi kerana dunia Nak ke kedai ber Nak ke lebih Nak kau orang sanjur Haa Punah betul niat Dan Ingat molat deh. Nampak tu, pada jadi dunia pun habis Ngaji nak berbuk kelah Pada boleh kelah, nak berbuk nama O-M-E Haa ha, tu dia Doktor, oh, hebat Haa, tak nak Tak nak kenamaan dunia, nak ketinggian dunia pun Haa, ngaji ugamu Haa, lain pada kita hadap dunia lalu tu, lain masalah ha? Nah, nak sabar dengan dia ya. Maksudnya, bahasa ugamu Hidup nak no pada dunia ah ha, yang punah no. Haa, baik Kemudian uh, Itu asal dunia Klik pada sini Nak no, rakyat kata Ikhlas itu ada beberapa derjah Ada derjah yang paling tinggi Ada derjah yang pertengahan Ada derjah yang rendah no. Baik, macam mana no derjah yang tinggi? Fal'ul'ya Haa, maksud-maksud seperti tadi فَدَّرَجَةُ الْعُلْيَةِ Yang ini darjah ikhlas tu lah. Maka darjah ikhlas yang tinggi ialah فَدَّرَجَةُ الْإِخْلَاسِ الْعُلْيَةِ Kalian tak nak tafsir sekali dengan mudhafi lah selalu. Maka bermula Darjah ikhlas yang paling tinggi ialah أَن يَعْمَلَ الْعَبْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ Bahawa beramal oleh hamba kerana Allah asa jua ha, Lillahi hala kaunihi mufaridan ha, Beramal oleh seorang hamba Hanya kerana Allah yang tunggal Tu, mana kata buat amal kerana Allah semata-mata Tak ada kerana syurga kau Kerana pahlaw kau Kerana takut keazak dengan kau kau Tak, tak, tak Allah semata-mata Haa, hak ni hak tinggi sekali ni Haa, ni orang persa-persa Awliya je duduk sini Hmm dia Ah ha, kalau kalau tidak gi sininya panggil Mutabaknah lagilah. Hmm, bakpo tu? Imtithalan li amrihi. Kerana ha, junjung perintahnya perintah Allah tu ya. Dia buat tu, kerana junjung perintahnya perintah Allah. Imtithalan li amrihi. Kerana junjungkan perintahnya perintah Allah. Tu ja. Allah perintah kita kita junjung perintah. Allah suruh kita buat. Allah larang kita patat. Tu ya Kenapa nak junjung perintah dia? Tu je. Ya. Adakah kerana takut menakut? Dak. Ikut dia. Ya nak berani aku ikut dia. Dia suruh kita sembah, kita sembah. Dia larang kita daripada berjudi, zina, mabuk, kita patat. Pas tu je nak berani aku juga ikut dia lah kita ni hak dia. Ha, tak fikirannya. Ya. Haa, <seks> ya tak tinggi ni Tinggi lah tu Haa Mungkin kita ni hak dia ikut dia Dia ya nak buat dengan aku pun nak aku hak dia Kak kita pun hak dia Dia ya nak buat dengan aku ikut dia Haa, jadi kita puas hati Haa, dia suruh kita kita buat lari, kita ya lara kita patat Pak nak buat dengan aku tak apa kita puas hati dah Haa, tu dia Hmm Ani ha, kalau orang tak payah dia dengar lagu ni Haa oh. ha, Nenang aku ni oh, Orang ni tak berlindung Haa ah, dah terbunyi Haa dia tak payah Haa dia tak payah Muntah buat orang Nah orang ni yang berani cakap lah tu Mungkin hak sebenarnya begitu Hmm <coughs> Lepas tu Haa tu orang panggil cara berkacap Lepas tu dengan cara janji Allah Haa bila kalau janji lah nak Oh orang yang beramal Orang yang berima orang yang beramal salihah dia janjinya syurga Tuhan dia janji Tuhan dia. Ya. Hak kita jangan dipandai belah tu. Kalau tidak pandai belah tu pai renoh lagi. Ini Ai orang panggil martabat ikhlas yang paling tinggi. Ai ya'malu al-'abdu lillahi wahdahu imtithalan tu itu maqbul min ajlih. Beramal kerana junjungkan li amrihi kerana junjungkan perintahnya Nyonya Allah lagi pula waqiyaman bihaqqi ubudiyyatihi atah pada imtithalalah dan kerana menunaikan hak kehamaannya tu dia hak ubudiyahnya hmm tu dia yang pertama kerana junjungkan perintahnya Allah yang kedua kerana menunaikan hak ubudiyyah Kehamaannya kehamaan bagi Allah kita ni hamba Allah bukan Uh, apa hak ubun ni hak ke nihi abdan lahu ana gitu asal. Ha uh, mana hak kehama'an bagi Allah. Kalau terjemah gini payah-payah eh. Payah. Uh, dengan hak ke hambaannya ke Allah. Nah uh, tu, tu nak nak keliru bunyi sebab Allah jadi hamba. Ha uh, nah terkena jemah gini dengan hak kehama'an baginya apa uh, bagi sikit Supaya kata kita ni hamba bagi Allah. bila tafsir dia masdariah bunyi kena bi hak ibudiyati ai bi hak bi hak kaunih ta'ala hmm tu makna dia kerana menunaikan dengan hak kehambaan baginya bagi Allah mana hak keadaannya hamba <coughs> itu ialah dia tu hamba bagi Allah ha, tak kala kita hamba bagi Allah dia suruh kita kita jadi hamba apa masa dia hamba dia nak suruhlah tu hamba ah ha, sabik tu kadang kala orang tu dia tak setia taat ya kan kak jadi hamba dia kau tak nak jadi hembor dia ha, Dia kacak tak kebur Itu ha, orang panggil kacak sombong Orang suruh tu Suruh ni Kau tak cakap jadi hembor dia Itu ha, orang panggil kacak buat aku tu Sombong Supaya iblis tak seh si, sujud ke Adam tu Sombong tu Allah suruh dia tak seh si. Tak so, lah lah kata Oi, Kacak kerja jadi hembor dia ha, Jangan kita kacak belah tu sifat tak kebur Kacak itu Ha, baik. <tuh> ha, kali itu kita buat sesuatu satu kerana junjung perintah dia, yang kedua kerana tunaikan hak kehambaan bagi Allah. Kerana kita jadi hamba dia, ikut dia suruhlah. Hmm. Wal wasta. Ha, klik ke tanda pula. Wal wasta ay wa darajatul ikhlasil wasta. Dan bermula derja ikhlas yang pertengahan ialah ai'amala bahwa beramal ia ia al'abdu lillah seperti tadi juga tapi dia lain sikit talaban li Ma beramal ia bagi Allah kerana mencari ghafal kerana menuntut kerana nak pahala cakap kerana menuntukkan pahala wa haraban minal 'iqabi dan kerana nak lari daripada seksor ha, Takutlah tak semaya kau kena aslak ha, Jadi kita semaya tu kerana takut ke seksor Haraban minal aqab Dan di samping nak follow Haa itu dia panggil duduk tengah pertengahan air Haa duduk tangga pertengah air Sebab ada lagi rendah pada tu Haa yang rendah sekali Wa dunia Haa jangan silap dengan dunia tu wad dunya ai wad darajatul ikhlas fid dunya dan derja ikhlas yang rendah sekali ialah ay'mal li ikramillah lahu bid dunya ah ni jawab bahawa beramal ia ya abdu supaya memulia oleh Allah ha sebuah nak dapat kefaeh li ikramillah supaya memulia oleh Allah lahu akannya la li jadi mapo oh, ikram ha beramal supaya memulia oleh Allah dan hu akannya akan abdi di dunia dalam dunia ha bagi kita doa amal ini ha, ni amani jadi orang kasih kita baca nyen ni ha, jadi buat jadi hati orang itu rasa kasih ha dia panggil supaya Nabi Allah memulia akan dia dalam dunia amin murah rezeki ha dan murah rezeki lah ha nah Da, rezeki banyak semua orang pun ha dia ha, panggil tak ada ada campur-campur dunia tu tapi bukan ria dah lagi kalau ria harab tu ha ini, ini pasal tidak ria ni ha cuma amal tu ha, amal-amal bagi Allah supaya memuliakan oleh Allah baginya supaya memuliakan oleh Allah akhirnya dalam dunia wasalamati dan supaya selamat atas pada ikrami dan supaya selamat min faatiha Daripada segala penyakit penyakit dunia Ini dunia lah ni Tapi dunia tu dunia Ada ha, ha, Supaya selamat daripada penyakit-penyakit dunia ha, Sebab itulah Bagi orang ni dia tak caro hmm, Sebab apa je tak nak kira balor Di si dia nah, Kita dah berasa balor Bagi tu ha, Bagi orang ni dia tak kira balor Bahkan duduk dalam susah tu dia kenikmat sebab bala di sisi orang ahli yang sapa kepada Allah tu apa? Lalai ke Tuhan. Terlupa ke Tuhan tu bala yang paling besar. Nah, bala besar bala Lupa ke Tuhan. Tu bala besar sungguhnya. Lepas kali itu kita duduk dalam sakit, duduk dalam kesusahan. Jadi hati tak terlupa ke Tuhan, bala apa? Engkau Sakit. ada sakit. Ada sakit juga. Hati tak ingat ke Tuhan? Haa, tu dia lepas tu bawah hati siapa mula tu hari sehat tak apa lalu syukur lah ni kita sihat. masa kita sehat masa sehat dari awal lagi tak biasa sakit sehat kaya Allah ni tak punah sungguh bertengok orang muda Nah kita orang muda duduk dalam sehat duduk dalam kaya raya senil ini Haa. nak gapo boleh orang tua kita orang ada oi oh, jangan motor tu silih macet kereta bapa siapa kaki ha tu dia motor tu minta tolong kan tak tak apa kaki naik dah nah ha, ha. tak sedap kan kita ajak kecil pak besar ba kereta oi bapa bahasa tak kereta tu bapa kau roda belaka nah, tak lalai kau teruk ha tu balasar pagi nah kita kan susah dia tak ada susah nak makan apa tu. tak tah le nah nah Lepas tu, bo kita sabar mengaji Boleh ilmu mulat, jaga kata diri pun Kita betul mulat dah Itu hari senil, apa lah Kita lah, pula Haa, macam tu, ni ni paham mulat-mulat Sebab tu kita kena sabar banyak dalam mengaji ni Hmm, tu dia Haa, baik <coughs> Haa, sebab tu kita mengaji peserta kita ni pada padanya Zohir tu nampak hina Haa, sahabat tu bagi orang ahli dia yang menghina Ke orang mengaji bahasa kita ni dia biasa ponak ni Hino lah pada pandangnya Zohi ha, Tapi tak lepah pada dia Ha, Sutut suka Menyukin cari Sejak tak akil Ha, ha, Haa So sutut dah tu kali tu tutuk pagar dah kali tu Hmm tu dia <coughs> Ah, ha, baik Haa tu dia panggil Mutabat Yarnah ha, Tapi tidak salah ai'amala li ikramillah lahu bid dunya dalam dunia dan wasalamati min afatiha abati dunia tu tiga derajat tu maksud dalam ikhlas adapun selain daripada itu wa ma'a hadzihi thalathati dan bermula barang beramal adalah yang selain daripada ini yang tiga ha bila buat amal lain pada kerana lain pada tiga ini kah Bahwa Riaunnah maka yaitu ma'adah haji tlah tak nak keriya lah, wa amakana ha. dipuji, buat sesuatu kan disebut baik, hmm. karena nak kenamaan, ha. Tuh, tu sudah. Tapi lagi, lah, masalah aprok tu banyak, lah. Ha. Ah, masalah aprok dia tu banyak, lah. Nak menunjuk-nunjuk, ah, ha. deh, ah, ha. tu lah maka hati yang panggil riaun wa intafa wa tat dan jika bertikah belain-lainan berlebih kurang afrak tu masing-masing ada orang buat ni karena nak kenama air eh. ada orang nak kelebih eh. ada orang nak dipuji ha, tu dia penat kata depang telepon perayuk tak jalah tu buat sesuatu adapun perayuk jalah tu suria semua hanga perayuk tak suka okay, orang ni nak ni ni macam-macam dipanggil lain-lainan daripada tekah-sekah dah lebih kurang dia panggil tu tafawatat wa in tafawatat dan jika bertekah jika berlebih kurang oleh uh, segala afrad nah secara umumnya lain daripada tiga tadi tu panggil ia maka tiga tadi pun dia ada bertekah juga lah. mana seperti hak yang pertama orang beramal kerana Allah junjung perintah Allah dia menunai hak ubudiah Ya, tekah juga tu Ada-ada orang yang terasa diri lagi beramal Ada orang siapa tak ada apa tu Dia yang buat Dia ni sebagai batas kayu ya. Dia ni sebagai wayang dengan dalang je Ngikut saja dalang pusing kemana Bergerak kemana bergerak lah Dalang tak bergerak tak bergerak lah Siapa wayang kulit ha, Ada orang beramal patah retun nak kata eh. Allah semata-mata Haa, dalam belah tu dia panggil mutabak ni Wasilin Mutabak orang arif Mutabak orang Salik, Mutabak murid Ya ada lain pula tu Dia pecah di pada situ Baik Zakarahu syaykhul islami Masalah saat ni kita klik humi Zakarahu telah sebut Akan dia Akan kata Kau nak darajatil ikhlas ila khihi Haa Bahkan ambil daripada Annal amalillah ma'irah tersawat Hingga akhir ni telah sebut akidia akal akad mazku ni oleh syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itulah tua-tua tahriq nah haji tad azan baca ni ha Zakaria Al-Ansari dia sebut di mana ni fi syarh ar-risalatil husayriyyah dia sebut dalam syarah bagi risalah husayriyah ha risalah ni hak tuan dia nya Abdul Qasim Abdul Karim Al Khusairi. Ah padahal letak nama kitab aja risalah gitu ya. Risalah Khusairiyah kitab tasawuf. Maka orang yang mensyarahkan kitab ni ni di antaranya Syekh Zakaria Al ansari Ah Syekh Zakaria Al ansari dia sarah. Patu mari pula nah ulama hasiah pula di atas tu. Anata ijil afkar. Nah letak nama anata ijil afkar. Mm <tuh> <tuh> ashabu <tuh> As akadiya oleh Syekhul Islam dalam syarah Arrisalatil Qushayriyah wa qalahu ghayruhu dan telah berkata akandia akal mazkarahu Syekhul Islam tu juga oleh orang lainnya orang lain pun berkata juga ha wa telah kata akannya akal mazkarahu Syekhul Islam tu Uleh gairuhu, Uleh lain daripada syakil Islam. Siapa? Minal ulamai Daripada para para ulama radhiyallahu anhum. Aiban juga. Ini kama zakarohu syakil Islam. Belah. orang lain pun kata gitu juga. Habis. Wa yufhamu ni istinah sukun. <tuh> Wa yufhamu min qawlihi dan dipahamkan, dierti daripada qawlihi daripada kata musannah dalam mata nafi'an biha muridun wa bitawabitamia aduh dapat faedah daripada kata musannah nafi'an biha muridun wa bitawabitamia kita dapat faedah dari situ kata annahu tana'i fa'il yufhamu difaham dari kata musanna itu annahu akan bahwasanya Allah taala yakunu adalah ia nafi'an biha murid dan tamian fi zatillah taala dapat fahal di situ kata Allah beri manfaat dengan dia dengan matan jahrah dengan jawharatul tauhid ataupun urjuzah Allah beri manfaat dengannya akan murid dan akan syafsan akan seorang yang mahu ia akihafah okay, baca bagaimana lepas dah Lagi pula yang tomuk ia fi zatillahi ta'ala Haa Orang nak semata-mata Allah gak? Kau sangat lagi ya Haa Terdapat perhatian yang begitu Sebab apa? Sebab Musanaf kata orang yang tomuk pada pahlaw tu beri dah Walha ni ikhlas yang rendah lagi kan ni Orang yang tomuk pada Allah sendiri Mana orang yang mahu akihafah okay, Kau sangat lagi lah beri manfaat sebab apa kata yubhamu begitu? Li anahu illa pada yubhamu anahu ilah Kerana bahwasanya Allah Iza nafa'a bihal muridat tomi'a fit tawabi Kerana bahwasanya Allah Ta'ala Apabila beri manfaat ia dengannya Dengan jauh harati tawhid musnah kita ni Beri manfaat akal muridat Akal seorang yang mau lagi tamiah yang tamak ia lobo yang harap ia fitawabi pada pahala sedekah ini mutabak ia rendah tu so, hal bi manfaat maka fabil aula jemelah jawaza maka lebih utama lagilah ayan faabihal murida bahwa beri manfaat ya Allah dengannya dengan jaharah ni akan orang yang mahu lagi tamiah fi zatillah ah muba bil awla. Oleh hak nombor dua lagi dia beri manfaat. Oleh hak nombor satu kau tanya. Alah. Hmm, maknanya gitu. Habis <coughs> Itu ah, baru selesai apa dia tu bait. Ah, hak mustanih kata uh, a wallaha arju bil qabulina fiha biha murid dan fit tawab tamia sil salih khotbah mustanih kita. Sampai setakat itu. Cukup dengan doa Kemudian ha, Nak masuk mari Muqaddimah lah Muqaddimah dalam cara Eusuluddin ni ha, Musa'na kata Fa kullu man kulli fashar An wajaba Alayhi an ya'rifama Qad wajaba Lillahi wal ja'iza Wal mumtani'a Wa mitlu zar Wa mitlu zali ruslihi Fashtami'a dua biji ke atas. Ha, katanya pakuluman maka tiap-tiap mereka kullifa yang ditaklifkan tu panggil mukallaf. Maka tiap-tiap orang yang telah ditaklifkan ya dengan bahawa dia tu ada akal sampai umur kita panggil aqil baligh. Ha, bila orang sampai situ tiap-tiap mereka yang telah ditaklifkan itu Syara'an Wajabah alaihi Wajiblah pada syara'an Atahnya atah Man kulli fa, ala Alakulli man kulifa Tadi Wajibah Wajib oleh Ayyarifah Wajib oleh Bahawa kenal ia Bahawa tahu ia Man kulifa Mesti kena-kena Akan -kena, ha, ma padu wajabah Wajabah Alaihi ayyarifah Ma padu wajabah Di tepi itu lebih Maya kedua ma kad wajib barang ini sifat-sifat ia sungguhnya wajib ia lillah ah barang wajib bagi Allah kena tahu wal jaiza barang yang haruf bagi Allah kena tahu wal barang yang mustahil ah wajib kena tahu artinya hukum akal 3 hendak panggil nah wajib mustahil ah sini panggil mumtani' ah wajib mustahil Ah ha, sini panggil momentum Baik kali gitu kalam musannah kata belah tu tu sarah kita main nak huraikan ibarat lah Katanya qawluhu fa kullu man kullifa ila apirihi katanya alfa umat, <coughs> bermula pada kata fa kullu Fo, tu pore pore tu. Dia pangifpa ul fasihati. Apa ha, fasihah? Pone menerangkan. Nah ha, dia nak menyatakan sebab apa panggil fa fasihah liannaha kerana bahwasanya fa itu athahat menerang ia an syaratin daripada syarak muqaddarin yang ditakdirkan nak layak kata fa pada fa kullu ni maksud atas jawab bagi syarak yang mahzuh nah Pas terkedi bunyi gana bila terkedi ibarat bunyi begini wa ataqdiru iza aratta fa iza iza kata syarak yang syarak yang muqaddar iza aratta seolah-olah musannas kata iza aratta bayana ilmi usuliddin apabila engkau kehendak ataupun apabila engkau mahu atau apabila mahu engkau akan kenyataan ilmu usuluddin Bila mu nak tahu keterangan ilmu usuluddin Fa'akululaka ha, Maka aku mau kata Aku mau ceritakan bagi engkau Aku nak kata nak rayak lah Kata mana? Kullu man kulli fa Haa tu susunnya ibarat Hmm Itu <coughs> pada pengajin lah. tu lah Fa'afatihah Pada kata fa'amadhammatu Itulah Hmm, Fafatihah Taklah so, like, kata Iza aratta Ma'rifata kulli wahidin minha Bila mu nak tahu Tiap-tiap satu persatu daripada Hak sebut tadi Ha maka Dia faham maka Fafatihah <tuh> uh, Fakullu man kullifa Aikullu fardim minal mukallafina Arti tiap-tiap seorang Daripada segala yang dipaksa Yang dituntut Siapa dia parding tu? Minal insi daripada ha, manusia kita orang ni Wal jinni da jin hatu Haa tu kata manusia dengan jin ni super je Super je dua makhluk yang taklih hukum tu haspa Super ya. Ha, ah, tu dia hangganya Kita manusia ni nampak sesama kita Dengan jin ni kita tak nampak Sebab panggil jin, jin tu makna selindung Selindung <coughs> lindung daripada mata kita. Ha masalah kata bagi raiq. Ha ada masalah bagi raiq bukan tak ada. Ha pada juga ha, dia silap sehat. Raiq daripada kita. Kalau nampak susah kita nak berjalan. Dia lebih ramai daripada kita. Ni nyindu ada penuh nenan kita tak nampak. Apa mereka? Ha duk dengan kita sekali sokmo roti ati enggak min kata di bibir mulut kita ni sendiri. Pas kita berasa dak? Dak. Nampak dak? Dak. Ha, pas kita nak gida tak caya eh, Ai percaya. Ha, sebab la qiraat diri ayat mayal bizu qauli illa ladaihi qatibun ati. Ha. tak caya situ kau gupolah kita. Eh. Ha, hangga dok kilas tempat duduk kata tengah tak bahukan eh. kanan. Okay. Bagi nanti bibir mulut ni. Hmm. Ha. bawah. Ha, itulah yang kita nak gida eka tak boleh tu. Haa ni pun jin Hatu Dia suka kita lah Kita ni orang Dia tu hatu Suka kita lah Sekarang kan lah Lelaki ada ia Aw unsah Ada jatuh tina apa kita Ada lelaki ada perempuan Tengok pari Perempuan Haa lelaki perempuan Beranak cucu apa tu lah Haa dengan masjid Haa tu dia Haa <tuh> Ah ha, tiat satu daripada mukallaf daripada manusia dan jin zakaran kana au unta lelaki ada dia ataupun perempuan nah apa tu kita main pula kita reti di sini kata jadi makna kita manusia kena paksa kena tutup hukum syarak khususnya furuqnya jin patuah ha? usuhnya furuqnya kena iktikad tuhan satu patuah ha? kena beri mai patuah ha? Ah sampai itu, saya turun ke surah jin. Ah nama satu surah suratul jin. Ah qul huwa hiya ilayya annahu stama'na farrun minal jin. Faqalu inna sami'na qur'anan 'ajab. Ah dia duk cari-cari begap sebab kita tak boleh naik ke langit. Dulu bekas boleh naik ke langit. Ah bos sekak Nabi Muhammad nak naik ke langit tak boleh. Ah, apa sebab jadi, cari betul-betul Nabi Wasallam duduk semaya di satu tempat, duduk baca kera'at. Buat dia ya, mari. Duduk dengar. Duduk dengar Nabi tak khabar. Atau puat jin duk dengar dia, duk baca kera'at tu. Lepas tu tu, tu, tu tu, ayat ni, ayat tu, Allah Ta'ala bi-wahir kepada Nabi kata, ada segulungan daripada jin duk gati dengar Nabi duk baca kera'at. Haa, istama'ana farum minal jinni. Fakalu Lepas tu dia kata Inna je ya klik dia pada kau dia Dia bersarah ke kau dia Nah je ya klik dia ke puak kau dia Inna sami'na qur'anan ya ajabah kata, Kami telah dengar qur'an yang ajib Sekenak dengan Allah Nah je ya klik dia Kepuak ke kau dia Menyapa lah dia panggil Kepuak kau dia Lepas tu Yahdi ilal rusdi Dia kata Quran tu menunjukkan kepada jalan baik Kepada jalan tunjuk jalan iman Ha ah, kami buat kami hok dengar ni fa amanna bihi kami beriman dengannyo tengat tu Tuhan kaya. Ah tu dia gi buka tengok surah jin. Ada orang tak erti sebuat hatu ni tak percaya. Bahasa tak erti. Ha nah. Jata nah. kami beriman dengannyo. Ha nah, fa amanna bihi wa lan nusyrika bi kami tak mau syirik dah dengan Tuhan kami. Dulu kami dak syirik, kami tak syirik dah supo dengan orang kafir bila berimet hak bisik-bisik aja dak sembah muka lain dulu. Tak supo aja. Ya? Hai nak ayat tu, orang ada mukmin, ada kafir. Jin hatu ada jin-jin mukmin, jin kafir. Apa kita main belah pula? Orang mukmin ada hak soleh, ada hak toleh, ada hak baik, ada hak karuk. Orang Islam dah tu mukmin dah tu. Hak jin pun tu juga. Hak berjuru, hak karuk. Ha, hak berjuru ni Ada nak masjid semayai patu ah dan akhir zaman nanti akan lahir sebuah masjid jin. Ha nah, kalau sampai kau mau tengok. Ha akan lahir. Nah. <coughs> ini waktu ada masjid jin. Orang, -orang dia awak sembang dengan dia nak akak hauk. Dia duk tidur awak tak teruk. Kalau tidur lagi oh dot bocor. Nyemoh pergi mana Ha ini pun tidur mala naklah mohon lepas bawah. Ha baru dia leku benan Ha tu dia deh. <tuh> hmm. ha, itulah. Jadi kita ketibawasannya mukallaf tu dua, jin dengan manusia. Ah ha, jin dengan manusia. Hatu orang. Ha, ah satu orang. Ha ya seperti kita misah pop sain dah. Kita pop sain tak sai belako ke? Ah sai orang kafir pop sain, ny orang mukmin, orang selain pop sain. Apa tu? Dalam Islam kita pun boleh, psai nak jual beli nak tuntut tolong-menolong tu tu ni boleh. Ha, tapi ia biasa tak habis. Bau pia semai. Ha, ni semaya ha ni. Duk luar. Ha, tu dia. Apa sains sama Islam pun tak semaya nak biar tak leh luar cuma Dud, saok. Ha, hak ni semai tapi ia nanti sudah gigih. Makan nasi sekali. Ha, apa tengok supaya orang jadi cikgu, jadi guru kata. Ha, mengajar sekali. Kapi islah. Apa yang maka? Seda. Ha, hak ni sang. Cak singur. Hak ni sang. Fanta. <tie> hak ni bro. Cak singur. Hak ni hiru bro. Fanta. Pakali islah tak letih. Cak singur katik. Jujur. Ha ni apa sepatu lah. Ha Di ha, Dikalangnya manusia hak jahil. Kalau ada hak karut ada. Boleh terima upah. Upah dia juga. Ha ni korup boleh berbaik. Makai. Ha, bila Rasulullah dia, dia pergi selalu Walham Pada mula Tak ada upah pun Tak ada apa Dia ada karut pun Tak kena Dia ada karut Jawa dia Bila dia upah pun, Dia tu Dia tu ha, Dia buat Hasil tak apa tu ha? Jin Pak karut tu Mugi maka dia tu deh, di. Mugi kanak dia tu Dia pergi selalu Dia upah dia Lepas tu, bila Janji nak upah Tak upah Buk juga gemuk tu pula Namun ha, janji nak upah Janji buat dah Tak upah point Yang berjani pula Biasa tu Supo ya ha, Tapi kita tak nampak Jin Ha witimolet dalam pengajian. Nah. pada badut sehing di mari, hap juru main wayak-wayak. Nah, tengok deh main wayak-wayak. Tengoklah lah hati-hati. Nah, pati milah tu bet ni ga masuk wayak oh, ke lain. Ha, gitu nak tu bet masuk di mari tu. Abak tu kita kena jaga molat. Hmm, nah. Pamula kita keliru apa, nak apa? Ah ya tak pergi mari kita. Hak ni tubik hak ni masuk, hak ni tubik ha? ni masuk. Supalah budak juru. hak juruh bagi kita dapat tajam sai. Ah hak karuk oi tajam sai. Budak di tane, budak kamarama. Hak juruh tu juruh dia, hak karuk tu karuk dia. Kadang-kadang hak karuk ni kalau agak lupa mesti bazai ni di tanggo masjid. Membeua ha? ah. Ni le li 10,000 kan. Kamu pres pres pres pres. Ngadi suah. <laughs>. Kabur bahasa. nama ana ye kena upah. Ha, ya tak aku tak tahu. Hmm, tu nak rayak misal nak pergi nampak gambar apa tu ya, pasal tak nampak dah ni orang lagi pun ha, duk ngaji, mula -mula, My, ngaji mana mulai-mulai muda mengajir mana muda mengajir itu ambil muka negeri kamu di tanggung kalau aku nak upah mu lima ribu selalu ambil pula pakai Hari buat tengah alat kamu-kamu tu dia nak rayak lagi mana tu rupa ni pas tu kita duk mengajir dia buat amal deki kat orang tu buat amal kan dia tu Tahu sangat hara'oh, jangan waya hara'lah sedap sangat. Haa, dekip kau, kenak? Nah, panu-panu-panu-panu. Haa, nah, buat ni kata-kata, ni kena Allah, kena suci hati lah. Haa, kalau hati tak suci, haa, jatuh kira. Ngaji boleh, tak boleh, bila tak ada kira. Bukan, ia tak kena. A'udzubillah, min zalik. Haa, nah, ingat malak, nah. Nah nampak dia nak besar pada aku eh. Nampak je nampak nak tinggi pada aku eh. Nampak je nak lebih pada aku eh. Saya baru, bawa, kenak. Haa, <tuh> Ha, inilah nak rakyat kata mukallah ha, Itulah kata Kullu fardim minal mukallafin tu minal insi wal jini ha, Mukallah itu ada dua Daripada manusia, orang dan hatu Zakaran kana au umsa Lelaki ada ia atau perempuan Walau minal awami Dan jikalau daripada orang-orang yang am awam Kita panggil orang tamadak, orang, orang, -orang biasa wal abidi dan segala hamba sahaya walaupun jadi sahaya orang sekalipun ha bagi hak wajib ni kena kena kena tunaikan kena kenal Allah Taala tak kira walaupun hamba orang wan nisa'i dan segala perempuan-perempuan mm Wa, wal khadami boleh baca khuddami segala khadim orang ju khad, jadi khadim depanggil jadi khadawet pun kena Kena tahu, kena kenal. Hatta hmm. sehingga mana? Yakju jawa makju ja. Hmm, sehengo yakju dia makju. Karena yakju makju ni daripada anak Adam juga. Uh, anak cucu tu Adam juga. Uh, yakju dia makju ni. Uh, dia adalah daripada anak cucu Adam juga. Walaupun kejadian dia tu uh, agak berlainan. Ada ada tengok telinga tu besar boleh buat selimut. Hmm, Pelak lah yakju makju tu. Telinga dia tu boleh buat selimut dengan telinga Haa Tuhan rakyat Amin ikut dalam kitab ulamak Kita kan Kita tak biasa tengok Jadi dia adalah daripada anak cucu tu Adam Bila begitu dia masih letak kelih tu, Dia dirakar ke Tuhan Dia sebenar asak tu, Dia tak berimek Dia kupuk Dia kena dirakar sepatu Hmm Dunal <tuh> malaikat Haa tidak Malaikat Haa Malaikat tidak Walaupun walau qulna yani walau jaraina ala qawlin dan jika kita kata ni jika kita berlaku atas kau yang berkata biannahum mukallafuna sekalipun ah ha, walaupun kita kata ni jika kita berlaku atas kau yang mengatakan bahawa mereka itu malaikat tu mukallaf pun sekalipun ah ha, sekalipun <coughs> Ia panggil apa taklih al-tashrif ha, saja ya nak memuliakan nak memuliakan nabi SAW alaihi ha, wasallam siapa dikatakan a malaikat pun umat nabi juga nak memuliakan nabi kita nah sebab apa sebab bila umat ni yang melia melia siapa ke ha, nabi li anna al khilafa fi taklifihim inma huwa kerana bahawa khila pada taklif mereka itu, taklif malaikat tu. Inna huwa honyo io bin nisbati ila gairi ma ribatillah Taala. Ha, tu, tu taklif dok hilah tu, hilah pada taklif kepuak malaikat dengan nisbah kepada yang lain daripada kenal Allah Taala. Fainna jibliyyatul lhum. Haa, kerana bahawa sonyo makrifat Allah tu hak tu dia panggil yang bahasa tabii'ah dah bagi mereka itu bagi malaikat. Nah makrifat tu ia bahasa tabii'ah dah bagi mereka. Tak supa kita. Haa, kita ni bahasa lahir mari tak kenal, tak tahu gapo segala. Ah lahirkan kita manusia tak tahu gapo segala, tak kenal adanya Tuhan pak kalau kalau ha, kalau ibu bapak tu pesan pegang kat mana dia tarik anak dia kot tu ah sabit tulah yang Allah Taala kata dapat pada hadis kata kullu mauludin yuladu ala ha, setiap budak yang baru lahir lahir atas suci cuma kain putih dia tubuh mari suci kemudian abawahulah <coughs> kemudian dua ibu bapak dia tu lah yahu widdanihi man me yahudkan anna anak, anak ke anak dia tu lah kalau ibu bapa dia pegang agama yahudi dia taruh anak jadi yahudi dia ajar pergi dengan kat tu asalnya bedak ni berusih mm tu dia au yu au kalau ibu bapa tu agama nasara menasarakkan anak anak dia taruh anak jadi ke pegi agama nasara atau majlisanihi ataupun memajusi keduanya anak kalau ibu bapa bangsa sembah api sembah matahari maka menarik ke anak sembah bapa tu asal budak dia suci ha terletak di ibu bapa <coughs> dia dia aja bala tu Ya asal lahir suci sebab tu kalau kita ibu bapa ni duk duk asal mana ni ya, heret anak dia tu hmm pada heriat ku bahasa karut Ya mudah jadi Tak sepul heriat ku baik Payah nak menurut hmm. ha, Jadi ada pun masalah kena tu Habis-habis dengan sebuah malaikat lahum yeah, Ya bahasa terbiak dah Bagi mereka itu Bagi malaikat Oleh itu Falai Maka tidak ada Pada mereka itu Pada malaikat tu Tidak ada man Mereka Yajhalu sifatihi tak ada pun mereka yang jahil akan segala sifatnya sifat Allah taala kama fil jinnin yakal jahli fil jinn wal insi sebagaimana jahil pada jin dan manusia kita ada sangatlah wallahu akhrajakum min buthun la ta'lamuna shay'an kita ni jahil ah ha, tu dia walizalika dan kerana itulah kita nak ambil mana ambil je dekat wa li zalika ai li anna li annahu laisa fihim man yajhalu kerana bahwasanya tidak ada pada mereka itu mereka yang jahil ke sifat Allah sabit itulah qala Allah taala sebab itu Allah taala firman syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul -il ilm Allah Taala kata telah menyaksi Allah, telah menyata oleh Allah bahawa hanya Allah tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar, malaikat hanya ia Allah sendiri menyaksi kata tidak ada Tuhan malaikat dia je Wal malaikatu atah pada Allahu dan telah menyaksi oleh segala malaikat. Ha, ah sabat tu. Tuhan ambil buat saksinya Malaikat Segala malaikat semua jadi saksi Kata tidak ada Tuhan Malaikat Allah ha. Maka balik orang, orang Kata Tuhan tak ada Itu makna saksi balik dia Allah Ta'ala sendiri menyatakan kata tidak ada Tuhan Malaikat dia Dan segala malaikat Allah Semua jadi saksi Kata tidak ada Tuhan Malaikat Allah Jadi sahabat tu Sahabat Malaikat ni tak ada hajah Oleh itu Allah Ta'ala ambil buat saksi semua Hah? Makhluk yang paling banyak Bagaimana mereka Seramai-ramai manusia Hipung dengan bernatai Bernatai burung Cuma semua manusia tu Capur dengan burung Banyak burung lagi Haa Capur bernatai manusia Semua dengan burung Bernatai darat Capur hipung Bernatai ikat Banyak bernatai ikat Bernatai laut lagi Capur semua orang darat Berlalu Berlalu ha, Dengan jin Kata setengahnya Banyak jin lagi Haa oh. Ha, kemudian ha, Hipur semua tu Gini sembah dengan Melaykat langit pertama Banyak melaykat langit pertama lagi Langit kedua Banyak lagi Langit tiga Banyak pada dia Kedua hingga langit ketujuh Banyak pada langit yang kena Ha tu noyak tu Melaykat ni banyak Semua melaykat Saksi Allah Lepas kita tak beriman Dengan Allah kat mana Saksi Haa <tuh> Lepas tu, Allah Ta'ala tak pakai Itlak Semua yang jadi Saksinya melaykat Pakai tak ada kait dah tum qala kemudian firman ia taala wa ulul ilmi ah hak ni ada ke ni syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi Dah ulil segala yang mempunyai ilmu ah manusia dengan jin ni nak ulul ilmi bukan semua dah siapa ada ilmu je itu ha, kait orang tu Ada pun Tak ada kait yang punya ilmu tak. Semua melaka. Karena tak ni Karena tidak ada di kalangan melaka tu Mereka yang jahil tak ada Tak ada Haa tu dia Ada pun orang yang jahil ni Ada yang jahil Ada yang tahu Sebab saya kata Wa ulul ilmi Dan ulis segala yang mempunyai ilmu Daripada jin dan manusia Hak jahil tu Haa jahil tu kata tu tak ada Haa tu dia Kemudian Falam yutliqil amrah Maka tidak itlaq ia Allah Ta'ala Akhir pekerjaan Kama atlaqahu Sebagaimana itlaq ia Allah Akhir dia akhir amrah Fil malaikati Tengok Tuhan kata Wal malaikatu Ah, tu dia tak ada kait Dia pakai itlaq segala malaikat Menyaksikan bahawa Allah Tidak ada Tuhan malaikat Allah Segala malaikat Ada pun manusia dengan jin jingkai Yang punya ilmu Haa nak keluar hajah eh Kajahir tak kira. Gidang bih hajahir buat saksi ke tak kira. Tengok orang dunia lagi pun. Nak menjadi saksi. Kena orang malak. Orang karuk ke tak buat saksi. <coughs> Ataupun nak jadi saksi orang tak terima. Uh, Sama kemudian. Inna taklif itu apa makna taklif? Ah, ah, jadilah. Takak macam dulu. Sama inna taklifah. ilzamuma fihi kulfatun.